Hörverstehen, Kapitel 2, Track 3 Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zu unserem wöchentlichen psychologischen Gespräch. Wir haben heute die Psychologin Andrea Bauer zu Gast, die sich seit Jahren mit den Themen Schönheitsideal und Schönheitskult beschäftigt. Danke, Frau Bauer, dass Sie Zeit gefunden haben.